בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו השבוע עובדים על אחת הנקודות הכי הכי חשובות בכל התהליך הזה. ואני רוצה שוב להדגיש למה כל כך חשוב לעבוד על הבירור של הציור של מה אני מחפשת, מה אני בעצם רוצה. אנחנו שבוע הבא בעזרת השם, בשבוע הרביעי, הולכים לרדת לתכלס. הולכים להתחיל להניע את התהליך ולהניע את הפגישות. להתחיל לחפש את אותו אחד או את אותה אחת שאנחנו מחפשים. וכל עוד הציור שיושב לי בראש הוא לא עבר ברור, מאוד יכול להיות שתהיה פה חסימה. וזה חשוב לעשות את הבירור הזה משני טעמים. דבר אחד, קודם כל, אני, באופן אישי, צריכה לדעת מה באמת נכון עבורי, מה באמת טוב לי. כפי שראינו בהדרכות, זה מאוד מאוד עדין, זה מאוד מאוד דק, זה מאוד גם לא פשוט לעשות את ההבחנה של איפה הרצון שלי מתחיל ואיפה הוא נגמר, איפה... נכנסו לי רצונות זרים, שהם בעצם לא שלי, ולכן אם לו לא יצויר שיש לי עדיין רצונות זרים, שהם לא באמת משקפים את הרצון הפנימי שלי, האמיתי שלי, אז מה שיקרה זה שאני ארצה דברים שלא נכונים עבורי, וככה בעצם אני אקבל החלטות שגויות ביחס... להאם להיפגש או לא להיפגש. אני יכולה לקבל איזושהי הצעה משטכנית, משטכן. אני יכולה לראות איזשהו פרופיל באיזה אתר היכרות, ולהגיד, לא, זה לא מתאים לי. ולהפך, אני יכולה להיפגש עם אנשים שאני חושבת שהם טובים עבורי, ובעצם... הם ממש לא טובים עבורי. ולכן, בגלל שזה... כן, אם, אם עדיין יושב ציור לא נכון, אנחנו הולכים לבזבז המון המון אנרגיות, המון זמן, ואולי אפילו כסף, על uh, דברים שממש כן, uh, חבל על היפגש. חבל על הזמן וחבל על האנרגיות. ולכן הדבר הזה הוא נורא נורא חשוב לעשות. העבודה הזאת היא נורא נורא חשובה. זה מצד אחד, מצד הרצון שלי, וגם מצד הרצון של ההגדרה לאותם צינורות, שאנחנו הולכים לעבוד על זה, כן, בעזרת השם, בשבוע הבא. אני הולכת להגדיר לחברים, למכרים, לשדכנים, באתרי היכרויות, וכולי וכולי, אני הולכת בעצם להגדיר, אנחנו הולכים להגדיר מה אני מחפשת. אני הולכת להגיד להם, תשמעו, אני מחפשת א', ב', ג', עם ההגדרות שלי. לא מדויקות, לא נכונות, עדיין משקפות את הרצון הטועה שלנו, אז שוב, גם כאן אנחנו מפספסים, מחפשים בשבילנו דברים שהם לא רלוונטיים, בסופו, בסופו של דבר ניפגש גם עם אנשים שהם לא רלוונטיים עבורנו, ולכן נורא נורא חשוב לעשות את העבודה הזאת. אז מי שעדיין לא עשתה את התרגילים, ו... או שעשתה ולא שלחה לי, או בקבוצה, אני, אני מאוד מאוד עז לשלוח את התרגיל דווקא בקבוצה, כדי שבאמת נוכל לעבוד על זה ביחד, להסתכל על זה מעוד נקודת מבט יותר רחבה, עם עוד דעות, עוד תפיסות, נוכל ללמוד אחת מהשנייה, אחד מהשני, אבל מי שבכל זאת מעדיפה לא לשתף. מאיזושהי סיבה, יכולה פשוט לשלוח לי את התרגיל אליי, לפרטי, אני אעבור על זה, אני אתן לה משוב, ובאמת באמת זה נורא חשוב, אני יודע שזה לא פשוט, אני יודע שזה די עבודה לא תמיד כזאת נעימה, אבל בכלל עבודה, המילה הזאת, עבודה, באה מלשון עיבוד אורות. ועיבוד אורות בעבר היה, הייתה עבודה מאוד לא נעימה. הייתה עבודה מסריחה. העבודה נקראה בורסקאי. בעיירות של פעם, כשרצו לעבד את אור הבהמה, היו משתמשים בחומרים מאוד חריפים, ולכן היו שמים את הבורסקאי תמיד בפריפריה של העיירה, ככה, בגלל שהריח היה מאוד מאוד לא נעים. הייתה עבודה מאוד מאוד... לא נעימה, מאוד uh, מעייפת, מדישה אולי, ו, ו, ועל זה זה נקרא עבודה, מלשון עיבוד אורות, זה לא עבודה קלה. ולכן, גם כשזה קצת מסריח וקצת לא נעים, בכל זאת אנחנו רוצים לעדן את הנפש, אנחנו רוצים לקחת את המקום הגס, את הרצונות השטחיים, החיצוניים, לעדן אותם, לרכך אותם. כמו שעושים עם הבהמה הגסה, עם האור שלה, אנחנו מרככים את האור. המקום המעדן הזה הוא נורא נורא חשוב. כל התהליך יהפוך להיות הרבה יותר קל, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר חי, כשנעשה את העבודה הזאת, הרבה יותר ממוקד. ושבוע הבא אנחנו באמת רוצים לחדת לתכלס, להתחיל להניע את התהליך. לעשות פעולות מקדמות כדי להיפגש עם בחורים ולהיפגש עם בחורים שמתאימים לנו באמת, עם הפוטנציאל הכי גבוה לחתונה בעזרת השם, לא לבזבז אנרגיות על אנשים שמלכתחילה הם לא רלוונטיים עבורנו. אז לכן אני רוצה שוב להדגיש את ה... רציתי להדגיש את החשיבות הגדולה של התהליך הזה, מי שעדיין לא שלחה לי את העבודות, או לקבוצה, או אליי לפרטי, עדיף בקבוצה. זהו, לכו לעשות את זה, ונמשיך קדימה בתהליך, שבינתיים בשורות טובות ובהצלחה רבה.